Корова переїла конюшини, вдулася, не угледіли здохла, а корову мали брати до колгоспу, то тепер беруть до Сибіру коров'ячого господаря. Беруть, беруть, беруть, і не видно кінця краю тому бранню. Так лиш заготівельники грибінками хапають чорниці у зрубах, бо їм приходить велика охота, коли бочки повніють таким дармовим добром. Сказала би фрозина, хоч в слово комусь лагідне. Та що її слово, коли жінки зомлівають з плачу, якусь лід їм тужить худобина, і господарка ще світиться теплом і маєтком, а завтра маєтки розберуть чужі люди, і піде прахом нажити горбом і мозолями. Сидить фрозина під хатою і чує що мусить щось робити, бо серце тріскає з муки. Вона застара, щоб носити у ліс штафетки звідомлення, а через них молоді ж женуть до Сибіру, як у війну німці гнали в Німеччину. Молоді ж носить хлопцям у ліс звідомлення, що діється по селах, але молоді ще не знає, що на зерці повзе гадина. О, Фрозина вже така стара, що нічого не може. Але таке віддала у ліс три сорочки покійного Нуфрія та ще Килим, що склала собі до смерти. Хто знає, яка буде її смерть? На тім світі однаково. Чи укриють тебе Веретою, чи Килимом. Тепліше не буде, а їм у лісі здасться. Якби мала сина, то знає, де був би тепер, сама без правила, куди йти, а так... Не мала нікого. Сама кости гріє на приспі. Кости гріє, а внутрі – наче вогнем. Руки її не до карабіна. Але й слухати умлівання колосіль ради, що нема на них ради, також негодна. Уже й на її куті осиротіло три господарки. Одну присіла прислана з Донбасу вчителька. У другій зробили колгоспний склад – а третя ще стоїть порожня. Лиш на оборі дощі миють перевернену бочку від квашених огірків, а огірки ніхто так і не визбирав. Фрозина й потепер чує, як кричить Міця-Паленючка не своїми голосами з подвір'я, а огірки! Огірки з бочки нащо перевертаєте убійники? Працю криваву! Це Міця! Маруська, паленюкове, рве голос криком. Жінка, що жила, як ласиться, голосу якої добре не знав навіть її чоловік. Забрали її роди, забрали. І чого? Яблуня всохла у паленюків, той зрубав чоловік. Господар горілу смереку не тримає навіть у толоці не те, що всохле дерево в городі. Ага то це, щоби податок не платити із садовини. Треба брати. Фрузина супроти цього зла нічого не може. Ані ніц. Отако, От як сині за нігтем, не може нічого. Але й вогонь у її внутрі безконечний і безпощадний. І поки вона його не вивільнить, не буде їй ні спання, ні снідання. Рано вона пішла по хатах. Їй багато не треба, лише дванадцять хат, бо вже одинадцять, бо сама фрозина перша, а хто буде друга? Вона надумала, гадку не хитру, але й не шкідливу. Збереться їх дванадцять жінок-удовиць, та й наймуть у церкві дванадцять вдовиних службів» аби Бог відвернув цю чому з їхнього села, аби змилосердився над людськими і своїми дітьми і очистив від пошисті і зглянувся. Та ж не може бути, щоб не діялася Божа воля на оцю коросту, на оці воші, що присіли краю вздовши в поперек і п'ють кров, і не напиваються. У 27-му році, як повінь стала у рівень з хатами, фрозина з жінками проколінькувала у церкві всю службу одну лише службу дванадцять вдовиць, і повінь на ніч упала. А коли була засуха, то жінки не так само робили. А тут буде дванадцять службів. Рано і ввечер, рано і ввечер, і так шість днів. О, фрузинені товаришки, сповені усі пішли би тепер за нею. Та лишилося їх лише три. Вона Катерина Бундячка, що її чоловіка вода тоді узяла на сплавах-дарабах, і Василина Шиманська, чи його Прокопа, грім убив на ідлі. Ці й тепер підуть, а до решти треба іти просити. Та як їм казати про таку службу? Вдовинний хліб, гіркий хліб, але Фрузина непевна, чим дихає вдовина душа, Тоб мене стара, не прив'яла. Треба йти до тих, за кого певна. Та ба, тих також позабирали, Бо згинули їхні господарки. Ой, згинули! Але на те Фрозина голову має, аби думати, Та й не піти в таку хату, щоб її продали. Та й це ще не все. Ще треба відкритися, паноцеві а йому вона мусить відкритися, бо він із самим Богом говорить. І вона не сміє сказати неправду. Сказала би, що служба проти посухи чи негоди, але посуха не стоїть, на голову не капає. Та й Бога просити мусять усі дванадцять жінок разом. За одне й те ж. Грішні фразини, ні думки. Бо грішить вона вже й на панотця, прости її Господи. Як не грішити, коли у панотця під церкву валяються хрести, не чурки дров, а святі хрести, що їх ставили люди у себе перед хатами і при дорозі, аби їм молитися, аби не забувати свою християнську віру. А ці татари змили їх, як порох. І у жодного, що валив і обмотував хрести дротами, не упав ані волос з голови.